بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بلَْ الأأَحْياءُ وَلََِّ تَشعرُون وَل نَبْلُ وََّكُم بِشَيء مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍِ مِنَ الأأَمْوالِ وَأَنْفُس وَنَقْس مِنَ الأمْوَالِ وَْأَفُسِ وَْتَمرات وَبَشرِ الصَّابِرين Al-lazina idha asabat hum musibetun Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'oon Aulāika alayhim salawātum min rabbihim wa rahmah الله humul muhtadūn Sadakallahun ahim U ime allāhah samilas Pražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju moltve. Allah je doista na strani strpljiviji. I ne recite za oni koji su na Allahu putu poginuli, mrtvi su. Ne, oni su živi, ali vi ne znate. Mi vas dovoti u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gupti imanja i živote i ljetine. A ti obraduj izdržljive, One koji kad ih katva ne volja zadesi samo kažu Mi Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti Njih čeka oprost od gospodara njihova i milost Oni su na pravom putu istino je rekao uzvišeni Allah Euzubillahim na shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Vassalatu vassalamu ala sejidina wa nabijina Muhammad السادق الواد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزرنا علما يا عليم اللهم علنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وعلنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين زهر على دراجون جسدار كينا سيبو تشاستيونيزم يلين بلغو داتما ولين دراجو غبو غدا نم بوسبنا čuva blagodac jere u našim srcima i blagodast odanosti njemu u našim dijelima. Salavat selam njegovome miljeniku Muhammedu, časnoj, plementoj poroci vrlima, shavna i neke mili spada na sve one koji pokušavaju u svojim životima živjeti onako kako žive srca odana gospodaru. Molim gospodara da naš dolazak ovdje bude isključiva rad njegovog zadovoljstva da tražimo njegovo zadovoljstvo i milost i da nas gospodar sačuva od svakoga zlana oba svijeta. Amin. Draga braće i poštovane sestre hvala dragom gospodaru evo kako se sad promijenio pa smo promijenili termini na namaza nastavljamo se družiti sa hadisom Resulullah s.a.w. jedne prilike Ebu Burere radijallahu anhu Nakon preseljenja Božih poslanika, salallahu alaihi wasalam, je primijetio kako se ljudi postepeno počeli više zaukupljati dunjalukom i dunjaličkim dobrima. I onda je jedan dan dao sebi zadatak da utrči na pijacu. I kazao je na pijaci, požurite u džamiju, eno se nasljedstvo Muhameda, salallahu alaihi wasalam ljudi su pomislili ono što su pomislili i svi su poverili prema džami i mislili šta li se sada dijeli tamo u džami kada su došli u poslaniko u džamiju vidjeli su ljude u halkama kako učije Kur'an kako se podsjećaju na hadise Božih poslanika sallallahu alaihi wa sallam tada je Ebu Hureire podsjetio na hadis Božih poslanika inna la ulemae lem ju arrisu dinaran vala dirhama nije Inel anbiya zaista vjerovjesnici nisu za sebe ostavili dunjaški kao dobra dinari i dirhana valikunhum warasul nego su iza sebe ostavili znanje. Fe men akhada bihi akhada Pa ko uzme, ko uzme znanje vjerovjesničko, zaista je uzeo veliku sreću. Ono što je nama kroz druženje sa hadison Rasulullah sallallahu prioritet Jeste da držimo tu stalnu srčanu vezu. Spominjanje Božijeg poslanika, salallahu alihi veselam, je spominjanje ujedno i gospodara. je svakim salavatom na poslanika mi najprije spomenemo gospodara. Jačanje te srčane veze i držanje te linije koju imamo, hvala dragom gospodaru, da barem jednom heftično se družimo sa hadisima Resulullaha, jeste minimalno minimalna obaveza prema drugom dijelu naše kelime i šehadet. Ako je kelime i šehadet sastavljeno dvije istine, a to je svjedočenje da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga. I svjedočenje da je Muhammed Boži poslanik. Znaj, ne sednica koja ti prođe bez jačanja toga, nego dan koji ti prođe bez produbljivanja tvoga vjerovanja u stvrtelje. Bez produbljivanja ljubavi i vjerovanja u poslanstvo Muhammeda s.a.w. Ti si izložen velikoj opasnosti, jer dunjaluk je takav da čovjeka jednostavno uzmi. Kako jedan pjesnik rekao, kako da se borim, a strasti u me sa svih strana napadaju, iznutra. Kako da se borim, a dušmanine zvana me napadaju. Zato je vrlo bitno da u našim životima uvijek imamo na umu riječi uzvišenog gospodara Inna ledina kalu rabbu na lavu zaista oni koji kažu naše gospodar svaka tvrdnja traži traži postupak, traži argument kada kažeš da nekoga voliš trebaš pokazati kada kažeš da nekoga poštuješ trebaš to pokazati kada kažeš da nosiš neku misiju neku vizi u svojoj glavi trebaš to pokazati, trebaš raditi na to kada gospodar kaže zaista oni koji kažu naš gospodar je Allah prvo što dolazi za toga braćo i sestre mesta tomu. A onda budu ustrajni. Kakva je? Kakav je plot te ustrajnosti? Tete nazalu alihimul melaiketu. Alla tahafu wa la tahzanu. Dragi gospodar daje meleke. I vi kada osjetite da je najteže vam u životu. Ako je srce vezano za stvortelja. Ti osjetiš subhanallah kao, kao da je neko pored tebe. Kao da, da ti neko šapuće. Kao da ti neko budi oni najplemeniti osjećaje i najplemeniti emocije koje imaš prema stvrtelju i kaže ti ne brini se, tvoj gospodar Allah. Ne brini se, bit će izglaza iz te situacije. Ako samog sebe udaljiš od ovoga, onda prvi problem sa kojim se suočiš, odmah dođeš situaciju da kažeš kako ja sada da se... A prvo što kažeš kako sada da se iz ovoga izvuči. Samom sebi napraviš problem. Onako kako smo uobičajili, ako Bog da... I ovaj put ćemo proučiti Fatihu i set sedovom. Imamo Buhariju, hadisku zbirku, čitamo nedjelila je Fatih. 24. poglavlje i 284. hadis. Vi znate da smo prošli put govorili o tome kako je Božiji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve rekao da vjernik i vjernica nikada ne mogu biti nečisti Kad su, čak i kada su u stanju džunupluka one nečistoće koja iziskuje kupanje i tada vjernik i vjernica nisu nečisti opet ćemo se vratiti ovome jer je 24. poglavlje babul džunobi jahruđu eh, vajemši i fisuki vajirihi poglavlje osoba koja je džunup izađe iz svoje kuće i hoda po tržnici i drugim mjestima Ovdje imam Buharija u startu nam kaže da, subhanallah, kako sam danas čuo jednu prelijepu rečenicu, kaže Islam je celina. Ako hoćeš da ti dadne pune plodove, moraš, je, moraš ga slijediti u cjelini. Al Allah je najplemeniti. Kad slijediš neki od aspekata Islama, naprimjer udaljiš se od alkohola, Allah te sačuva da je mogućnost da stradaš od bolesti koje dolaze na bazi toksina koje unosi čovjek od alkohola. Mogućnost da ne možeš, ne piješ, piješ nikada nećeš da volan sjesti pije. Allah je toliko plemenit da svakome onome koji uzmije dio Islama, pa ga primjenjuje u svome životu, dan je čak na dunjaluku da vidi, da vidi efekt. Ali ako želiš u punini da osjetiš plodove Islama, onda je vrlo bitno da ga živiš u njegovoj punini. I danas kada se mi pitamo zašto nam stvari nisu onakve kakve bi volili, samo postavimo sebi ovo pitanje da li, da li živimo vjeru u cijelini pa da očekujemo rezultate u celini. cijelini ovo poglavne nam govori kako čak i ovaj aspekt na, prvu, na prvi pogled ne toliko značajan šta izađe i ne izađe pa ste toliko se ljudi bojali dragoga gospodara toliko su oni imali svijest da su oni željeli da znaju da li čovjek može izaći na ulicu u stanju džunuput i ovdje hoće još jednu stvar da je ovaj Nije ono što je dozvoljeno, i to zapamtite. Nije ono što je dozvoljeno uvijek i preporučeno. Čak što više, puno puta moramo ostaviti ono što je dozvoljeno zato što ne želimo da upadnemo u neke druge situacije. Banalan primjer koji hoću da vam navedem, subhanallahu, on je ujedno toliko jednostavan, a toliko je toliko je bitan. Imamo Ahmed je došla žena i pitala: "Imamo moja porodica i gledajte ovo subhanallah kako su se ljudi nekada izdržavali imate halifa koji su bili prvi ljudi muslimanske države koji su se znači halifa i njegova supruga izdržavali se tako što su pleli kape i pleli odjeću nikada iz betu mala ništa nisu uzjeli e sad ta žena pita imama Ahmeda da li ja i gledajte tog straha od dragog Boga da li ja kaže smijem bavim se pletenjem da li ja smijem plesti pod svjetlom koje je javna rasvjeta, većuta doba, to je treće, četvrtostoljeće po Hić, od filke 700-800. U Bagdadu već ima javna rasvjeta. Znači naredio, Halifa i Valija naredile da ima svakih toliko da ima lampa. I sad nemamo ukući, ne možemo da priuštimo, ali možemo u tu lampu, jer nam je prozor, kaže, uz, uz tu lampu, kaže, da li nam je dozvoljeno, kaže, da mi od te lampe onaj koristimo svjetlo u našoj proizvodnji, jer proizvodimo i uvijek zapamta, shab su govorili, znali smo ostavljati 70 dozvoljenih stvari, da ne bi upali u jednu koja je zabranjena. I onaj hadis Božeg poslanika, halal je jasan, haram je jasan. Između halala i harama su šta? Sumnjive stvari, nejasne stvari. Pa kaže Boži poslanik, ko se udalio od sumnjivih stvari, udalio se od harama. I ovdje govori, naravno, šariatski je dozvoljeno da čovjek izađe u stanju džunupuka, ali nije to najbolje. I ovaj primjer tako plastično govori, kaže Imam Ahmed, pa ti si jedna od umeta Muhammeda, wasalam, a to je namjenjeno, namjenjeno svim ljudima, čak i jevreji u, u Bagdadu, onaj živjeli samo muslimanima, i ovaj, kaže, svi koriste, svi ljudi koriste to. Kaže, zašto ne bi mogla ti koristiti? Kaže, kada izašla na vrata, sretna što je imamah me dozvolio, kaže njegov jedan učenik, kaže, znaš li imame, ko ova, ova djevojka, ova žena? Kaže, ne znam, djevojka jedna muštelj, manjka pitala me o tome. Od... I kaže, šta si odgovorio? Ja je odgovorio da može plesti pod lampama tih uličnih ulični rasvijeta. Kaže, ona je kćerka tog i tog Alina a kuća u Bagdadu je njihova kuća. Kaže, zamte je nazad. Kaže, što se tebe tiče, ti ne smiješ. Ne zato za zašto je haram, nego zato što ljudi gledaju u tebe kako ćeš se ti ponašati. Kaže, iz vaše kuće izlazi pobožnost i svijesto Allah tako da nije isto to isto često sam navodio primjer staviš bjelkapicu, izlaziš iz džamije i sedaš u auto iza džume na primjer krećeš da voziš stani balan dva, tri puta čim vidiš da neko hoće prijeći u ulicu stani poslo si mu puno puta ma bezbroj puta ja u poruku nego ja mojim riječima vam kaže musliman jedan stade da prođe jedna pokrivena žena kaže mi žao mi je Kenan ovo reći ali kaže najčešće mi stan, stanu za diplomatskim tabucama da prijeđe čim se označio na bilo koji način, da nosiš islam, da nosiš iman da vjeruješ u Boga, moraš tu pokazati. I nije, nije to ni malo bezazlen. I uvijek, dakle, razlučite između onoga što je dozvoljeno i onoga što i čovjek treba raditi i što ne treba raditi. Bez obzira, dozvoljeno je, ali ne želi da da uđi. Vokale, a ta i ne bi reba jedan od tabeena je govorio yastajimul junubu ve yukalim alfarehu ve yahliku rasuhu ve ilam yetawadda kaže pu, puštaće će kad radi hidžam onaj ko ustani na što dakle nema nikakve opasnost može rezati nokte ono što smo prosti i put govorili čuvajte se čuvajte se čega sujevije smije se na primjer timitim tim danom radi to i to. tu sve sujevije subhanallahu ono što nam je došlo u Kur'anu i sunetu da se ne treba rad na primjer, ne smije se klanjati namaz, jel de? Kada sunce izlazi, kada sunce zalazi kada ima u hadisima Rasulullaha se navode neke stvari. Ovo mimo toga, pogotovo u narodu što se širi, protiv toga se onaj koga je Allah počastio znanjem uvijek, uvijek bori. Kaže, i brije svoju glavu, odnosno šiša se ili brije glavu, čak ukoliko nije uzao abdest. Vi znate da od edeba od normi intime, da čovjek nakon spolnog odnosa, ako želi da legne spavati, da uzme abdest. A on ovdje kaže, sve ovo, i puštati krv, i rezati nokte, i šišati kosu, odnosno brijati glavu, može čovjek koji je u stanju dženupluka. I to je, subhanallah, Allahov dar. Kao da nas imam boarija uči, ljudi vežte svoja srca za stvoritelje sve ove stvari, zašto bi ljudi možda sustezali sa odrađenje zato što je strada, ne do Bog ne bi nešto bilo, zato što je on u tom stanju i onda Imam Buhari kaže sve ovo, sve ovo čovjek može može raditi, 284. hadis je hadesana Abdul Ala ibn Hamad, hadesana jezidu ibn Zureyja, hadesana Sa'idam Katade, ane enes abne Malik hadesahum Prenio nam je Abdul Ala ibn Hammad od Jezida ibn Zureja, od Saida, od Katade, od Enesa radijallahu alhu da im je on, da im je on pričao Enne nebije sallallahu alaihi wa sallam kane je tufu ala nisaihi fil leilatil wahida walahu javme idin tisa'atu nisva da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam mi smo i ovaj hadis znao obijići sve svoje hanume u jednoj noći imati sa njima odnos, intimni od kuće bez da se kupao I tu je onaj hadis, ako se sjećate, koju je snagu, uzvišen je Allah dao Resulullah s.a. snagu 30 od njih, azhaba, to ashabi kažu. I ovaj detalj nam je dovoljan da znamo da je dozvoljeno, dozvoljeno čovjeku da u stanju džnukluka izađe na ulicu. Naravno, kao što sam kazao na početku, ono što je preće i što je bolje da čovjek uradi jeste da ukoliko je u prilici da se da se okupi. Ovdje hoću jedno, jedan detalj da, pošto je ova tema vrlo aktuelna, pogotovo zato što se često stavlja u prvi plan. Mi, braće i sestre, se ni jednog aspekta svoje vjere ne smijemo stiditi. Vjera je ono što mi jesmo. I vjera je sastanje dio našega bića. Međutim, čovjek se vrlo često stidi onoga što ne poznaje. Ili, vrlo često se stidi zašto Neke stvari unutar vjeri, određeni ljudi praktikuju na način na koji to nema nikakve veze sa vjerom. Mi imamo, vi znate da je šarijatom dozvoljeno čovjek u muškarcu da oženi četiri supruki. Resulullah ova posebnost je bila da može oženiti više i to njegova posebnost. I kada gledate posebnosti Resulullah, ja hoću da vam skrinu pažu na dvije. Meni i tebi nije obaveza noćni namaz. Resululahu je od početka objave do preseljenja bila obaveza pola noći da provodi u Ibadetu. Do dvije trećine. Ako je noć 9 sati, Boži poslanik najmanje 4,5 do 6 sati je morao svaku večer u Ibadetu biti. Bitka na bedru, bitka na bedru. To su posebnosti Resululaha. I to je ona snaga 30 od vas. Ovaj aspektova ovamo Marginalizija, još jedna stvar Resulullah nikad nije smio jesti sadako Tebi, na primjer, neko da dadnije sadako, Ti, i ako ne znaš, ako pojedeš sad dokter, Ti možeš pojesti Resulullah, salalaho, salala, salala, nikada nije jeo I ne samo to Božji poslanik je imao specifičnosti Koje su izuzetno teške Čovjeku I onda kada gledamo Više ženstva, evo konkretno u Bosni i Hercegovini Ta se tema stalo, permanentno se nameće kao primarna tema u islamu. A nije primarna tema. Vjerujte da je primarna tema u islamu kako sačuvati moral o Kako sačuvati, kako se pobrinuti da mladić pronađe posao u društvu koje nije korumpirano. Gdje se na pozicije biraju čestiti ljudi. To je prioritet. I zbog toga... Vrlo je bitno da mi, kao oni koji, hvala dragom Allahu, proširujemo svoje znanje o vjeru, da imamo u vidu, da je to sastavni dio mog identiteta. Zašto je? To je sastavni dio šarijata koje je, dragi gospodar, objavio. Ali dvije stvari hoću da... Dva hadisa Rasulullaha, jedan sam ranije spominjao, drugi hoću sada da spominje. Znate da je najteža, to smo spominjali prije možda mjesec, dva dana, pri dva mjeseca, jedna od najteži, prijetnji, za nepravdu je, kaže Resulullah, vidiš Jebu Davudu Sunanu, kaže, koji čovjek bude imao dvije hanume, pa ne bude među njima praveda, Doći će na sunnijem danu, a čitava će mu strana biti odsjećena. Pazi, prije nego što bude polaganje računa, Allah čega ga kazniti. I zato Ulema kaže, to je vrlo ozbiljeno. I u šarijatu se mora, na primjer, Naša je obaveza kao društva, ako već ima poligamije i ako se to radi na osnovu vjere, daj da se pobrinemo da mi ti ljudi koji žele da to urade i te hanume koje žele tu da uđu, da budu u okviru zakona. To je naša obaveza. Da njihovo djete koje dođe istog braka, se ne tretira kao vanbračno dijete. Čak šta više, ne može se ni kao vanbračno, jer je uvjet vanbračnog djeteta da nišrani u braku, ili nisi u vanbračnom. Ako je u braku sa prvom suprugom, djeca iz druge iz drugoga braka su automatski diskriminisana. A da ne govorim neki drugi aspekti gdje ne možeš ljudi koji praktikuju to, da li ispoštuju onu obavezu koju imaju. I ovdje hoću da, još jedan detalj, koliko je brak ozbiljan, koliko je brak ozbiljan, još jedan hadis Rasulullah s.a.v. Jer uvijek se kada se govori o odnosu između muškaraca i žena, uvijek u prvi plan se stavljaju intima, ne vjerujte. Prvo što se treba jeste da su to dva božija roba koja žele zajedno da žive u ovom životu. Ja imam ah baba koji meni dođu, povjerim se. Od kad se oženio njegova hanuma je bolestna. Nikako sa ne može to imati odnos. 10, 12, 15 godina. A luznjuje i boli je kao, kao da ima puni bračni život. To samo muminsko srce može. I to je vrlo bit. Hadis je Rasulullah s.a.v. i on nam govori koliko je to bit. Kaže... Koja žena? Koja žena? Budi je zatražila razvod braka, a ima pravo da zatraži razvod braka od svoga muža. Kaže da sumla bez opravdanja. Kaže neće osjetiti miris dženeta. Jednako tako svaki muškarac koji se oženi pa se razvede bez valjanog razloga, igra se da i on upadne u ovaj hadisist. Jedan od ljudi koji se dosta eksponira, kada je uženio drugu, treću hanum, ja mu čestitam iz edaba, kažem, čestita. Allah mu varkula, dova poslanika je, Allah vam dao bereket i između vas spojio u hajru ako bo. Kaže od meni, nemojte mene hafize gledat, kaže, ja sam ne neozbiljan. Subhanallah, ja kažem, za moj pojam ti si preozbiljan. Jer evo da stavimo na stranu odgovornost. Ako možeš ikako staviti na stranu odgovornost prema stvrtelja, to je prva i najveća odgovornost. Evo da nije ništa. Pa bolam isto, zamisli tvoje dijete, zamisli tvoja čerka, zamisli tvoja sestra. Kako ćeš, kako ćeš dat, evo sebi odgovor prije nego što budeš morao dati odgovor stvrtelju za taj odnos? Ako tako je, ne iako ona tebe je tako ne doživljava vi u startu imate problem bra koji nije utemeljen na iskrenoj odavnosti gospodaru utemeljen je na nekom od prolaznih interesa lahko se može završiti Lako se može okončati lahko može biti izložen prekid i zbog toga kada gledamo aspekte Resulullahovog života vezano za upravo za odnos sa hanuma mi tu moramo u prvi plan start imamo svoju obavezu najprije da širimo pravilno razumijevanje toga Drugo, da kao muslimani i muslimanke se zalažemo, da to budu okviri koji će biti priznati s jedne strane, a s druge strane da se zaštite i ta naša braća i te naše srste. Da ne bude manipulacije, zloupotreba. To je u konačnici, pa to djete i naše djete. To je djete uvije zajednice. Zašto da ono bude diskriminirano? I te aspekte te aspekte treba dati i staviti dati u fokus i staviti u prvi plan sljedeći hadis je onaj hadis koji smo i prošli put pročitali pa ćemo ga samo ponoviti hadesana Ayyash hadesana Abdul A'la hadesana Humeiduna an Bekri na nebi Rafi na nebi Hurera od Ayyasha od Abdul A'la od Humeida od Bekra od Ebu Rafi od Ebu Hurera kaže Ebu Hurera to onaj hadis prošli put što smo čitali Latijeni Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wa sallam va ane džunuh kaže susreo se sa mnom Rasulullah a ja sam bio džunuh kaže fa ahada bi jedi Pa me je Boži poslanik uzao za ruku, fa me šeitu mahu, hatta paad. Pa sam, kaže, sa njim hodao dok nije sjeo. Jo, dedeba je, ovo hoću da vas podstaknem, kada god vam neko čestite. Darni je hranu, ponudi hranu. Ili ponudi da sjednijete sa njim. Sjednite sa nijetom da vas Allah učini da budete u njegovim ili njenim domama. Darni je, neko hranu. Ne znaš koju je dovu ta insan, ako je hajrli insan, pručio na tu Na, na tu hranu. I od Edeba je, vidiš kako je buh urede, njemu je nezgodno bilo, ali ga je Rasulullah uzo za ruku. Šta kaže? Išao sam sa Rasulullahom doko on nije sjel. Fenceleltu, pa kaže, pa sam se iskrao. Znači čekao da se Rasulullah zaokupi nekim drugim stvarima i to je od Edeba. I ono što vjernik i vjernica su, kaže Boži poslanik, oštro uman, nije naivan. Oštro uman i plnicljiv. Blag, obziran, ali kako će u situaciji postupiti da da bude na najbolji mogući način. Kaže, pa sam se izvuko izvukao. Fetejtur rahlefantasad, pa sam otišao na jedno mjesto gdje sam se okupao. Su međetu, wahu Vratio se. I ovo je Tri edeva. Prvo, kad ga je Resulullah uzo za ruku, nije... Imate takvu situaciju da nekada se mi pravimo, znaš, kao ja sam toliko dobar, sad ću ja teb reći je. On je mogo Resulullah reći odmah je bilo. Boži, postaniće, ću ruk sam, pusti me, ja sam dobar, odl Resulullah me uzao za ruku, idem za njim. Sjeo srčko da se Resulullah zaokupi onim što ima, izašo, da, da ga nebi Božim poslanikom. Kad se vratio, kaže, vratio mu se još jedan nedel. Nastoio je da mu ne razvije hatar Božim poslanikom, ga on doveo za ruku. Otču je što ima i vratio se da bude s Božim poslanikom, salallahu alihi wa sallam. I kaže, ta i ta ta pa kaže, gdje desi bio babo mačkice, jer Ebu Hurere radijalahu anu, imao jednu mačkicu malu, Koja, koja je bila njegov kućni ljubimac, cela kao to. Jedan naš afiš dobro kaže ljubimac, ljubimac, je znači, nije ljubica ufo, ne može biti nema ljubica uko, e, da, da znači Eva, jer je ma, mačka taj je po prirodi čista životinja, čak je onaj onu voda koju ona popije, ona to je životinja koja je čista i oni koji imaju mačke naravno znaju, znaju Koliko je to i umiljato stvorenje. Allah, dragi, tako dao jednostavno. Čak Boži poslanik naziva, kaže... Ona je ona koja tavafi. Koja hoda okolo vas. Ovaj. I subhanallah, nekad razmišljajte o nam hadisu. Da je žena ušla u džehennem. Zbog čega? Zbog mački. Kaže, zatvorila je. I nije je, kaže, ni nahranila. Niti ju je pustila da izađe sama mačka da se... E sad zam si tog insana koji možda je imao namaze redom Koji je možda obavio i hađ. Možda, ne znam, imao to i to odjela. Allah, dragi, kažnjava radi jednog, jednog ne ljudskog bića, ljudi, radi jednog hajvana, radi jednog živo bič. Imali ima u jednom učenju ovoga? Da se hajvan toliko poštuje da Božji poslaniji kaže da, da će žena ući u džehemilu radi tog postupka prema prema životu. Hadis je Božji poslanika, sallallahu alivsallam, fi kulli kebi din ratvi be sadaka. Svako živo biće koje nahraniš, ti je sadaka. Kaže, gdje si bio, Ebu Hurire ili Ebahir? Fa kutu lehu, pa sam rekao, Božji poslaniće, tako pojasnio šta je bilo, fa tale, subhanallah. Tada je Božji poslanih rekao riječi, riječi, ovaj, čuđenja. Čuđenja zbog Ebu Hurire, jer kako, kako Ebu Hurire može reći za sebi da je nečit? Kaže, ja, Ebahir, o babo mačkice, opet odmila ga, i opet to je deb. Kažu, najbolje ćeš se približiti insanu. Naj, najbolje ćeš ući i zakucati na vrata njegovog srca ili njenog srca, kada ga budeš njega ili nju zvaoči ime, najdraži mi meni. Kako voli insan da se zove, tako ga zove. Možda nekome bude čudno, ali ti nastoj da probereš, kad vidiš da nekome neko ime godi, neki nadimak mu godi, znači nije ružan, nego je pozitivan, zove ga tako, on to, on to tako voli. Kaže, inel mu'mina la jendžus, kaže Boži poslanik, salallahu alaihi wa sallam, zaista vijednik nikada ne može biti biti nečest. Znači, može biti u stanju džunopluka, ali ne može biti nečest. Za kraj sam planirao da podijelim sa vama jedan hadis resulat, salallahu alaihi wa sallam, koji je ukravo vezan za ove riječi, subhanallah. Jedne prilike su ashabi došli kod Boži poslanika koji su bili siromašni. I vi vidite kakva je situacija da nas Allah dragi sačuva vrlo je bitno da u stedećim danima puno puta kažemo estagfirullah jer svaki put kada kažemo estagfirullah podižemo jedan od musibeta da se ne spšti na nas jer se radi grijeha spuštaju belaj spuštaju problem kada kažiš estagfirullah kada navikneš jezik i nije ti na ispred svih onih ljudi koji su u ovome društvu dolazi na veliki belaj zašto? zbog naših postupaka As sahabi su dolazili kod Resulullah i pitali Božji poslaniće Siromašti, nemaju šta da rade. Nemaju šta da podijele. Zehebe ehlu dusuri bil uđur. Oni kaže koji su imućni Allaho poslani će svu nagradu odnesuši. Jusallune kemanu salli. Klanjaju namaza onako kako mi. Wojasumune kemanasum. Poste kako i mi postim. Wojasadbe pune bifudune emualihim. A višak i metka koji imaju dijel je put. Kaže Nima Božiji poslanik sallallahu e alejhi ve sellem, "A velaysa tad'alallahu ja laku ma tetasaddafun Kaže zar vam Allah nije dao sadaku koju možete vi podijeliti? Onda Božiji poslanik četiri preli lahke riječ. Svako kaže subhanallahu je sadak. Svako Allahu ekver je sadak. Svako la ilaha illallah je sadak. Saku Elhamdulillahi je sadaka. Četiri riječ. Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Ekber, ilah ilahi, illallah. El emru bil maruf sadaka. Naređivanje, dobre je sadaka. Ovo što smo došli večeras ovdje, vi ste meni pružili priliku, ja vama trebam biti zahvalan što ste mi dali priliku da vas podstaknem na činjenje dobro, ja sam dao sadak vi sada to uzmete pa nekoga podstaknete, reci subhanallah reci je staćerullah, vidiš kakva, kakva je situacija, belaj se spušta radi greha, belaj se diže te umu, kad osjetiš da su problemna, reci gospodaru sigurno sam ja ne znam gdje sam pogriješio, ali sigurno ima neki moj gri, kaže Boži postani naređivanje dobre, ovo, ovo je ljepota poslaničke riječi Subhanallah, kaže Boži postani, kreste subhanallah, alhamdulillah, Allahu akveri la ilaha illallah. Al se ne zaustavlja tu, to je moj tvoj jezik, ali moj tvoj jezik mora proći društvo. Zato Resulullah kaže, el emru bil marufi sadak, naređivanje dobra je sadak, el nehyuan el munkeri sadak, odraćati ljude od zba je Subhanallah. I onda Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam završava. I ovo hoću da znate. ni Pazite, nema tog sistema vrijednosti koji može islamu blizu biti. Gledajte, završetak hadisa jer je vezan upravo za ovaj hadis da je Rasulullah opišao svojih devet hanuma. وَفِي بُدْعِيَ حَدِكُمْ سَدَقٍ Kaže, i u intimi jednog od vas je sadak. Znači, intimni odnos čovjeka koji u braku širijatom ovaj, predviđeni. Kaže, i to je, i ta intima je sadak. Kaže, subhanallah, ashab se čude. Zašto? Jer pogledajte što im je Rasulullah rekao. Govorte, subhanallah, govorte, alhamdulillah, govorte, Allahu akbar. Mislim, govorte te riječi. Onda im kaže, naređujte dobro, odvračajte od zla, imajte društvenu ulogu. A onda im kaže, slušaj, baša intima morate doživljavati kao se da... Kažu, ashabi, kaže, e je ti ahaduna, ali pogledajte rečenci, e je ti ahaduna, še hvote, začelj jedan od nas... Gledajte, on ne kažu intima čak. Kaže, zar će jedan od nas svojoj strasti u vojekunu lehu, a da mu Allah dadne nagradu. Pazite, to vam podrazumijeva da su oni mislili da je to nešto što Allah učinio dozvoljenim. Brak i to je halal da učiniš. Ali ne imaš nikakve nagrade. To je njihova percepcija bila. Kao nešto što im je Allah darovao od sebi. Eto vam, imajte kanal koji možete očistiti sebi od, od bilo kakve primisli na haram. I subhanallah, zar ćemo kaže svojim strastima i zadovoljiti ih imati tu nagradu. Zdrav razum. Pogledajte kraj hafisa. Zdrav razum. Kaže Rasulullah la L'awadaha fi haramin akana alaihi vizir. Kaže da je kojim slučajem, kaže, na nedozvoden način, kaže, zadovolio svoju strast. Kaže, nade da bi moj razum. Men da si Subhanallah. Logika. Kaže, tako ima nagradu Jer da je na način, imao bi kaznije. Zaista, ako želimo da ljudi počnu pravilno vjeru razumijevati, moramo i ovim stopama. Stopama Resulullah s.a.m. razumijevati islamu onoj širini u kojoj oni jeste. Ne sužavati ga samo na ibadete koje znamo poput namaza, zekijata, posta, Život čitav, ako ga će pravilno razumijeti čak intima u braku muslimanskom braku je kvalitetna zbog ovoga razumijevanja. Ako nema ovoga razumijevanja, onda imaš problem. Ja molim gospodara da nas pomogne, ako Bog da, da ovo razumijemo i da nas počasti da budemo odani koji stalno traže korisno znanje. Ja uzdobila i našita da radim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa Mustafa wa ala alihi wasahbi wa man wafa Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas ponižiti. Gospodar, našu prst na sve grije, ne možemo da Gospodar, molimo te najvećim imenom tvojim, počasti naš džennetu svakim dijelom koji približava džennetu. Gospodar, nauči svačujaj nas sva tri svakoga dijela koji približava vat. Gospodar, naš nas da budemo pravedni u svim svojim djelima. Gospodar, nauči svačujaj nas nepravdi. Molimo te najvećim imenom tvojim da nepravednike kazniš našim rukama. Gospodar, sačuvaj nas da mi pomognemo, da mi nikada ne pomognemo oni koji su nepravedni. Gospodar, naš molimo te pomozda se u naše društvo vrati obilje. Molimo Te, Gospodar, najvećim imenom Tvojim. Gospodar, naš vrati umeti slama i umet slamu na blag način. Gospodaru onako kako smo Te zvali u tegobama pa si nam se odazvao, počasti nas da Te zovemo kada nismo u tegob. Gospodar, nas smiluj se nama i roditeljima našim. Smiluj se braći i sestrama, prisutnim i odsutnim. Gospodar, zaštiti nas od neznanja i oholosti i počasti nas korisnim znanjem. Gospodar, naš počasti nas da se iskreno volimo Tvoje ime i zaštiti nas od svakoga hrama. Počasti nas da ovaj nas skup bude mu počasno za naše razilaženje budemo bare i neka među nama gospodar gospodaru najvećim timom molimo niko ne bude nesretan subhana rabbike rabbil izati amme sulo selamun alel murselin alhamdulillahi rabbil